בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה ל"ה, מפסד על תורה ע"ב וליקוטי מורנטיניאנה. אתה גיבור לעולם ה' מחיה מתים אתה ורב להושיע. מחלקל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים. ריבונו של עולם רחמן אמיתי. מחיי מתים ברחמים רבים, מחיי מתים ברחמים רבים. אתה יודע שעיקר הרחמנות מכל הרחמנות, הוא מה שאתה חושב מחשבות בכל עת ורגע לבל נידח ממך נידח לעת התחייה. שאז יהיה עיקר יום הדין הגדול והנורא אשר כל הצדיקים הגדולים האמיתיים חרדים וזוחלים ממנו. בעיקר הרחמנות והישועה וההצלחה והתקווה הוא מי שזוכה לקבל ישועה והרחמים להצליח על ידי זה לעת ההוא, שהוא עת התחייה, בעת שאת העתיד להחיות מתים ורחמים רבים, אשרא זוכה לרחמנות אמיתי הזאת. אשרא מחכה בעולם הזה כל ימי חייו וכל שעותיו ורגעיו לזכות לזאת הרחמנות שהוא עיקר התכלית מכל ימות עולם. וחוץ מזה הכל הבל ורעות רוח. ריבונו של עולם, מה אומר ומה דבר ומה הצטדק? באיח אנפין אהול כדמך לבקש ממך עתה על זה. ומאיך ניקח דיבורים ומליצות לאפוש יהיה ברחמה. לעורר רחמיך הרבים עלי. ריבונו דעלמא כלה, אדון הרחמים והסליחות. רחמיך הרבים, אדוני, רחמיך הרבים, אדוני, אתה יודע אמת לאמיתו. שאף על פי שאני כמו שאני, אשר פגמתי נגדך הרבה, חטאתי, עוויתי ופשעתי, והרע בעיניך עשיתי וקלקלתי הרבה מאוד. אבל באמת, אף על פי כן, אתה, גם אתה, אתה חושב מחשבות בכל עת ורגע עליי, איך לקרבני אליך באמת, ואיך להחיות אותי עתה ברחוקי העצום. ואתה מחייא בחמך רבים בכל עת ורגע. ואתה ממשיך עלי חיות מחיים נצחיים, כאשר אתה יודע את כל החסדים והרחמים רבים אמיתיים ונצחיים שאתה מרחם עלי בכל עת. בסוף כל סוף תתקננו כולנו בוודאי, ונזכה להיות כרצונך טוב באמת. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, פתח פיך לאילם כמוני. פתח פי ויעירו דבריי. אוכילה לאל אכלה פניו, אשאלה ממנו מענה לשון. לאדם מערכי לב ומאדוני מענה לשון. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אדוני שפתי תפתח, שאוכל לפרש שיחתי לפניך. ואת כל אשר עם לבבי אשיך וירווח לי אדבריו יעבור על אני על משמרתי אעמוד לדבר דברי תחנונים ותפילות ובקשות לפניך מלא רחמים, שומע תפילת כל פה. אולי יעטר לי האלוהים ולא אובד עוד מעתה שום אבדה חס ושלום. אבינו שבשמיים אלוהים חיים ומלך עולם, מחיה ברחמים רבים. זקני ברחמיך רבים לתחיית המתים. ועוזרני מעתה שאזכה שיהיה נחיה שפלותי האמיתי המושרש בי בכל איבר ועבר. שהוא שפלות וענווה אמיתית של משה רבנו עליו השלום המושרש בכל אחד ואחד מישראל בכל עבר ועבר. שזאת השפלות והענווה הוא עיקר החיים האמיתיים, החיים הנצחיים של עולם הבא. אבל עתה בעוונותיי הרבים השפלות הזאת היא בבחינת מיתה אצלי ואיני זוכה להרגיש זאת השפלות האמיתי. ומחמת זה אני רחוק ממך כמו שאני רחוק. ריבונו של עולם, זקני לכל העצות והתחבולות והדרכים האמיתיים באופן שאזכה השפלות והענווה האמיתית הזאת המושרש בי. כי אתה יודע כמה אני רחוק משפלות וענווה אמיתית שהוא עיקר הכל. ובעוונותיי הרבים, אין יודע כלל מהו שפלות וענווה שהוא עיקר החיים האמיתיים של כל עבר ועבר. כי כבר גילית לנו שאין זה רצונך להיות חס ושלום נבזה והצל שקוראים שלמזלניק, שהיא ענווה פסולה. כי אדרבה, עזרתנו בכמה אזהרות להיות עז אז כנמר וכו'. אבל באמת לא ידעתי כלל שום דרך לזה, כי אם על רחמיך לבד אני בוטח, שאתה תעזרני ותושייני ותורני ותלמדני דרכי ענווה באמת. ותחייתי בחייך הנצחיים תמיד, ותזכני לענווה אמיתית באמת. ובכן יהיה רצון מלפניך מלא רחמים, אדון יחיד, שתעזרני ותזכני לראות את עצמי עם הצדיקים האמיתיים שבדור הזה, ולשמוע מפיהם הקדוש תורה, אפילו בעת שלא אזכה לשמוע מהם תורה, אזכה על כל פנים לראותם ולקבל פניהם הקדושים. עד שאזכה על ידי הראייה לבד, שאחזו ויסתכלו בצדיקים האמיתיים, בעיניהם הקדושים והנוראים, שעל ידי זה התנוצץ מוחי בהתנוצצות גדול ובהארע נפלאה, ועל ידי זה אזכה לקבל גדולה אמיתית כרצונך הטוב, כפי הראוי לי באמת, כפי מוחי. ועיקר הגדולה יהיה שפלות וענווה אמיתית. ואזכה להיות מהר במלאכתי, במלאכת שמיים, להגדיל מוחי וחוכמתי תמיד, לחשוב מחשבות קדושות תמיד בתורה ועבודה, ויראת שמיים באמת ובתמים כרצונך הטוב. ותמלא אותי רוח אלוהים בחכמה ובתמונה ובדעת ובכל מלאכה, במלאכת הקודש באמת. ואזכה לקבל הרוח אלוהים שהם המוחין הקדושים, מהצדיק האמיתי, מנהיג הכולל, חכם הכולל באמת, שהוא איש אשר רוח בו. שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד שהוא כלול מכל המוחין ומכל הרוח אלוהים הכלול מארבע רוחות המלובשים בכל אחד ואחד מישראל. ותעזרני שאזכה על ידי הרוח האלוהים הזה לחדש חידושין דאורייתא אמיתיים בתורתך הקדושה כרצונך הטוב. ואזכה לעשות נחת רוח לפניך על ידי החידושין דאורייתא שתזכני לחדש בתורתך הקדושה תמיד. ואז כלידה באמת איך להתנהג בחידושין שלי. אם לאומרם, לא אם לאו, ומתי לאומרם, לא ובפני מי, בפני כמה אנשים. ויהיה הכל כרצונך הטוב, כפי התנוצצות המוחים באמת, שתזכני על ידי הסתכלות המנהיג האמיתי. ותזכני ויחמך רבים שהתנהג העולם תמיד על ידי המנהיג האמת, הראוי להיות מנהיג לכל ישראל. שיהיה קדוש בקדושת הברית, בתכלית הקדושה והפרישות. בבחינת קדושת ופרישות משה רבנו עליו השלום. עד שיהיה נמשך עלינו ועל כל ישראל, על כל אחד ואחד מהמתקרבים אליו, קדושתו ופרישותו העצומה. שנזכה גם אנחנו לקדושת הברית באמת, ולפרוש מתאווה הזאת בקדושה ובטהרה גדולה, כרצונך הטוב באמת. ריבונו של עולם, ריבונו דאלמא כולה, מלא רחמים מרחם על הבריות. זכור רחמך אדוני וחסדיך כי מעולם המה. עשה כרחמך, עשה כחסדיך, עשה כנפלאותיך. עשה למען שמך אשר נקרע עלינו והצילנו מעתה מתאוות המשגל. הצילנו נא מזוהמה הזאת, מטינוף הזה, ממרירות מיאוס השיגעון של תאווה הזאת. שומרנו נא מהרהורים רעים, מהסתכלות רעים, ממחשבות רעות. רחם עלינו ברחמיך העצומים, בחסדיך הנוראים, כי גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, אך השעור שבעיסם מעכב אותנו, שהם תאוות עולם הזה ואב עליו. ועיקר היא התאווה הזאת, אשר על ידה איבדנו מה שאיבדנו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, זאת התאווה, היא עיקרא דיצרבישא, והיא עיקרא דמסאבותא. רחם עלינו ברחמיך הרבים, ועשה למען הצדיקים האמיתיים, שומרי הברית באמת ותכלית הקדושה והפרישות. וחדש עלינו חסדים חדשים אשר לא היו מעולם. ותאר ליבנו מכל מיני הרהורים ותאוות רעות, ובפרט מתאווה רעה זאת. כי מה בצע בדמי ברדתי אל שחת, על ידך עפר יגיד עמיתך. מלא רחמים קדוש ונורא עושה גדולות עד אין חקר, ניסים מנפלאות עד מספר. עשה עמנו פלא לחיים, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. וזכינו להתקרב לצדיקים האמיתיים הקדושים בקדושת הברית בתכלית הקדושה, באופן שנזכה על ידם שימשך עלינו תמיד קדושת ופרישות משה רבנו עליו השלום שהמשיך על כל ישראל בשעת קבלת התורה. ועל ידי זה נזכה לקבל את התורה בכל פעם מחדש, שנזכה לקבל עלינו מעתה באמת לאמיתו לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה, ונזכה להגות בתורתך הקדושה יומם ולילה. ותאיר עינינו בתורתך עד שנזכה לחדש חידושים אמיתיים בתורתך הקדושה בכל יום ויום, ובפרט בשבתות וימים טובים, באופן שיהיו לי תיקון גדול לנפשי ורוחי ונשמתי. ואזכה על ידי חידושהו באורי התורה שימשך עלי יראה גדולה ובושה נוראה מפניך. ותהיה יראתך על פניי זו הבושה לבלתי החטא עוד מעתה ועד עולם. ריבונו של עולם זקן היא לבושה די קדושה. שיזכה להתירא ולהתבייש מפניך תמיד, לבלי לעשות שום דבר שהוא נגד רצונך. ואפילו כשארצה לעשות איזה מצווה, אז להתבייש ממך הרבה מפני המצווה הקדושה והנוראה בעצמה. כי במה יזכה נער כמוני לעשות מצווה לגודל הדרת יקרת נוראות קדושת כל מצווה ומצווה. אשר נוראות קדושת כל מצווה ומצווה סגבה וגדלה מאוד מאוד. ומי יעצור כוח להתפאר שראוי לעשות מצווה לפניך תטבח. ובפרט לפי גודל ריחוקנו ממך על ידי עוונותינו, פשעינו הרבים. כאשר יודע כל אחד בנפשו, בוודאי ראוי שטיפול לרעה ובושה גדולה על פנינו כשאנו רוצים לעשות איזה מצווה. כי מי אנוכי שאזכה לחטוף התפילין הקדושים והנוראים שהם קיטרא דה מלכה ולהניחם על ראשי וזרועי הפגומים מאוד ולהתעטף בעיטופה דה מצווה, בלווי שין דה בקדושת הציצית הקדושים והנוראים וכן בשערי המצוות כי המצוות בעצמן קדושים ונוראים מאוד מאוד כל מצווה ומצווה ולפני מי אני עושה המצווה? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא איום ונורא ואדיר אשר לגדולתו אין חקר. ואם הייתי זוכה לדעת אמיתי כלשהו, בוודאי נופל על פניי בושה גדולה אפילו לעשות מצווה ואפילו להושיט המאכל לפי. היה ראוי שיהיה לי בושה גדולה. כי מאן דאכיל דילה בית להסתכל לביאפה. מכל שכן וכל שכן שיהיה לי בושה ויראה גדולה לבלי לעשות שום עבירה וחטא ופגם חס ושלום. כי עבירה אינה שייכה לאיש ישראלי כלל. כי נפשות כל ישראל בשורשם רחוקים מעבירות לגמרי, ואין עבירה שייכה לנפש ישראל כלל. ריבונו של עולם, עלי רחמים זכאיני להתקרב לצדיקים אמיתיים ולשמוע מפיהם הקדוש חידושהו וביאורי התורה, באופן שעל ידי זה יהיה נמשך על היראה ובושה גדולה מפניך, ותהיה יראתך על פניי לבלתי יחטא עוד כלל מעתה ועד עולם. ויהי נמשך עלי תמיד העירה והבושה הקדושה שזכו כלל ישראל במעמד הקדוש בהר סיני בשעת קבלת התורה. כמו שכתוב, ולבעבור תהיה עירתו על פניכם לבלתי תחטאו. ריבונו של עולם מלא רחמים הרוצה בתשובה. הצופל הרשע וחפץ בי צדקו, זכי אני ברחמך שאזכה לראות בושתי וכלימתי באמת. עד שאזכה על ידי הבושה לשוב מעתה בתשובה שלמה לפניך באמת. אשיבני ואשובה, כי אתה אלוהי. אשיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, ואחזירנו בתשובה שלמה לפניך. וזכייני על ידי התשובה לחיים אמיתיים, חיים נצחיים, כמו שכתוב, אך חפוץ אכפוץ מות רשע נאום אדוני אלוהים, הלא בשובו מדרכיו וחיה. ונאמר, כי לא אכפוץ במות המת נאום אדוני אלוהים, ואשיבו וחיו. וכן הוא ברחמך הרבים בזכות הצדיקים האמיתיים, שנזכה לחיים נצחיים, שנחיה אצלנו השפלות של משה רבנו עליו השלום המלובש אצל כל אחד ואחד מישראל בכל עבר ועבר. כי בעוונותינו הרבים עתה השפלות והענווה הזאת נעלם ונסתר אצלנו בבחינת מיתה. ועל כן אין אנו זוכים לענווה אמיתית להרגיש שפלותנו באמת לאמיתו כראוי. זכנו ברחמך הרבים לחיים אמיתיים, חיים נצחיים, שיהיה נמשך עלינו גם עתה בחינת חיית המתים. שיהיה נחיה ויקום בתחייה הענווה והשפלוט של משה רבנו, המלובש אצל כל אחד ואחד, בכל עבר ועבר. אדון יחיד הענו באמת, זכנו לענווה אמיתית כרצונך הטוב, שנזכה לענווה בתכלית השלמות. שענווה כזאת היא בחינת חיי עולם הבא, בחינת חיית המתים. בחינת חיים אמיתיים ונצחיים של כל עבר ועבר. בחינת ביטול באמת אל האין סוף ברוך הוא. עד שנזכה לטעום גם בעולם הזה בחינת חיי עולם הבא, בחינת עונג שבת באמת. לא אמות כי אחיה ואספר מעשה אייה. ריבונו של עולם, לעוצם גשמיותי ורוב עוונותיי ופשעיי עצומים, אין מילה בלשוני לסדר תפילה לפניך על זה לזכות לענווה אמיתית. כי ענווה גדולה מכולם, ובעוונותי הרבים אין יודע שום דרך מדרכי הענווה האמיתית. כי כבר גילית לנו שאין רצונך בענווה פסולה, ואין רצונך שיהיה אדם נבזה וחלש בדעתו בדרכי עבודתו. מכל שכן שאסור להיות בעצבות ומרש שחורה חס ושלום, רק אדרבה, כל אחד צריך להחיות את עצמו ולשמח את עצמו ולחזק את עצמו בכל פעם, בכל מיני התחזקות, לבלי ליפול בדעתו כלל. כדי שלא לייאש את עצמו חס ושלום. ועל פי צריכים להתחזק את עצמו כנגד כל העולם כולו, לבל יוכל למנוע אותו שום עונר מעכב. ועתה, איך יזכה נבער מדעת כמוני להפיק דרכי ענווה באמת, כי שניהם היו בעוכרי. הן מידת הגאווה וגסות הרוח, הן הנבה פסולה, כי שניהם מזיקים הרבה. ואיך זוכים להנצל משני דרכים הרעים הפגומים האלה ולזכות לענווה אמיתית, לענווה של משה רבנו ושל כל הצדיקים הגדולים האמיתיים? שהענווה הזאת היא חיים נצחיים של עולם הבא מבחינת חיית המתים. ריבונו של עולם מלכנו ואלוהינו האל הגדול, הגיבור והנורא אשר לגדולתך אין חקר, ובכל מקום שאנו מוצאים גדולתך אנו מוצאים עד ותנותך. למדנו והורינו איך לסדר תפילות ובקשות על זה באופן שנזכה לרצות ולפעס אותך, שתזכנו כולנו לענווה אמיתית כרצונך טוב באמת. ריבונו של עולם צופה ומביט עד סוף כל הדורות, מגיד מראשית אחרית. אתה יודע גודל הרחמנות שיהיה עלי ליום הדין הגדול והנורא, בעת שאתה להחיות מתים. שאז יהיה נפקד האדם על כל מעשיו שעשה בזה העולם, דבר גדול ודבר קטן. הכל יהיה נזכר לו אז. כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט על כל נעלם עם טוב ועם רע. ואפילו אם אזכה מעתה לתשובה שלמה באמת גם כן, אני צריך חכמים רבים וישורות גדולות ליום הדין, לפי עוצם ריבוי פגמיי ופשעיי שפשעתי נגדך עדנה. אבל עדיין אני רחוק מתשובה שלמה. ועתה מה יעשה אבי שבשמיים? הושיעני נא אבי, מלכי וקדושי, יוצרי ובוראי ועושי. ותקנני בעצה טובה מלפניך, באשר אני שם אתה. באופן שאזכה מעתה להתעורר באמת, בכוח וגבורה וזריזות גדול, לשוב אליך באמת, עד שאזכה לקום בתחיית המתים לחיי העולם. כי אתה יודע אשר כל כוונתך בבריאתנו היה רק כדי שנזכה לתכלית הזה לחיים נצחיים של עולם הבא. על כן חמול עלי ועל כל ישראל בחמרתך הגדולה. ועשה מה שתעשה ברחמיך הרבים באופן שנזכה לבוא לכל מה שביקשנו מלפניך. שנזכה להתקרב לצדיקים אמיתיים ולראות עצמנו עמהם פנים אל פנים ולהיכלל בקדושתם הנוראה. ויהיה נמשך אלינו קדושתם ופרישותם עד שנזכה להיות קדושים וטהורים בקדושת הברית כמותם. ונזכה לקבל מהם התמוצצות המוחין בקדושה גדולה. ויהיה מוחנו ושכלנו הולך וגדול בתורתך ובעבודתך ובהשגת אלוהותך באמת. ונזכה לקבל מהם חידושי וביאורי התורה. ותעזרנו ותושיינו שנזכה גם אנחנו לחדש חידושים וביאורים אמיתיים בתורתך הקדושה. ואל עדן נזכה לבושה ויראה גדולה מפניך, ולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת, עד שינחיה אצלנו השפלות והנאווה של משה רבינו המלובש בכל אחד ואחד, בכל עבר ועבר. ונזכה גם בעולם הזה לטום טעם שבת קודש, שהוא בחינת חיי עולם הבא, חיים אמיתיים, חיים נצחיים. כמו שכתוב, טועמיה חיים זכו. אשר חיים כאלה אי אפשר לקבל בשום גוף ובשום ישות, כי אם כשזוכים לבוא לתכלית הענווה באמת להיות כעין וכאפס. ריבונו של עולם, אל חי וקיים, אחיינו וקיימנו ומלא משאלותינו לטובה ברחמים. וזכינו לחיות מעתה חיים אמיתיים, חיים טובים וארוכים, שהם מבחינת חיים נצחיים של עולם הבא. כחסדך חייני ואשמירה על ידות פיך, תכין נפשי את אליליך ומשפטיך יעזרוני. תודיאני אורח חיים סוב השמחות את פניך נעימות במלאכה נצח. יהיו רצוני מפי והגיני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן, נצח, עשה אליו